і крихту його принесеш у рідні гальчинці». А ще десь далеко позаду, за тими гінькими тополями, дивилися вслід сумовиті очі твоєї Северини, твого першого кохання. З випадкового знайомства у недалекому селі Пилипи, знайомства з приязною родиною Залеських, де з трьох сестричок чомусь відразу вирізнив її найстаршеньку, негадано зародилося те почуття. Спочатку воно було зовсім мізерне і видавалося не варте уваги, як випадкова іскра, що лише хвильку живрітиме і неминуче згасне. Але негадано з тої іскорки спалахнуло полум'я, кволи у першу пору та все ж тривке. І ти не зогледівся, як воно на всю місць запах котило в душі. Марно кипкували друзі-однолітки, що тебе вдома застати зась, навіть на улюблене полювання на ланцюгу не витягти, бо все пропадав у пилипах. Ви бродили цілими днями. Невеликим, але якось по особливому затишним парком біля садиби Залеських. Той парк непомітно переходив у природний дубовий гайок на узгір'ї. Шурхотіло під ногами багряне листя, іначе діти ви навмисне ногами човгали, підбивали ці жмути того листяного жару, який спалахував ще яскравіше під сонячним променем, що в годи пробивався крізь рідше тепер верховіття. Ви сперечалися про Вальтера, Скотта і Байрона. Ти читав на пам'ять щось з Дон Жуана, а частіше з Мазепи. Я мав гарячу кров дідів, що від образи хвилювалась, і враз на ворога пускалась. Мов люта гадина змія, не диво, що на хвильку тіло під гнітом тих страждань зомліло. Вийшли і трималися за руки. Як раптом ти перечепився за невидну під листем гілку. Ще Северина спробувала стримати тебе, але то намарне було Пали обоє, ви сміялися з того щиросердно, як діти, і котилися узгір'ям, не спам'яталися навіть, як ви, немов воєдино, злилися, лишилось у згасі тільки гаряче й тремтливе дівоче тіло. Викотились у нестримному шалі поміж пахучого давнім вином жовтогарячого гарячого листя, під кронами, де праздник свій осінь справляла сліпучими барвами, під небом високим і неймовірно голубим, в якому з прощальною піснею пролітали у вирій запізнілі пташині ключі. Цуговик. Коні несуть тебе зараз нестримно на захід, а десь там, за спиною, за тополями струмкими обабі шляху дивляться вслід сумовиті северинні очі. І тихо звучать читані нею в час останньої зустрічі такі ж сумовиті байронівські рядки. Забудь свої незгоди злі, забудь свої пекельні болі, ніхто із смертних на землі не відгада своєї долі. Цугові коні нестримно несуть незнайоми досі селами, містами й полями, мчать дорогами незвіданими. Але чи знайдеш ти в краях далеких той алатир камінь, який в дитинстві далекому відшукати мріяв, і частинку якого, бодай крихту, принести хотів для щастя землі своєї? Вони зібралися того разу у Миколи Гулака, що винаймав квартиру на розі вулиці Володимирської, в знайомого поляка, чоловіка добродушного, але скупуватого, що торгувався з Гулаком за житло до одної копійчини. Буцімто вона геть остання, таки найцінніша. Він те робив з особливим азартом і натхненням, блиском захоплення в очах, що врешті-решт ГУЛАК в душі запідозрив, не копійка йому потрібна, а не більше важить і душу п'янить сама торгівля, втіха боротьби, схожа на втіху давнього і невилікованого картяра». Цього разу головував на засіданні Кирило Мефодіївського братства Микола Костомаров. Товариство, ми не маємо щастя часто збиратися, але нинішнього тижня потрудимося залюбки. Микола Іванович звичним і різким порухом голови відкинув густе пасмо свого чорного волосся, що спадало постійно на скроні і навіть затуляло окуляри. Мусите кожен сказати про підготовлений мною закон Божий. Цю книгу «Буття українського народу», аби то було не моє особисте бачення, а документ «Всенького братства» з книгою «Народу польського і пілігримства» Адама Міцкевича, ви давно знайомі. Російський переклад від Семена Хмельницького відомий також. Тому будьте ласкаві, кладіть на стіл свої міркування. Микола Гулак спершу роззернувся, чи хоче хто з братчиків вже говорити, і на правах господаря почав першим. Е, Добірне тут слово, будь-якому селянинові чи селянці, як з паперті десь почує читане, істинно ляже на денце душі. Одне тільки у мене і то не поправка, крій Боже, просто думка у голос. Отам От москалів у тексті до слов'ян дочислено.